Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Vagtafgørelse. afgørelse. priserne stiger og stiger. Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Der kunne være en, en korps ombudsmand der holder. øje. Ja, det Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til denne special hvor to fremtrædende præster vil kaste deres kritiske blik på hvordan mange af os holder jul i 2023. Sørine Godfredsen og Katrine Lillehør, Velkommen i Østergårs salong. Tak fordi, uh, velkommen back to, velkommen. Så bliver det endelig jul. Jeg tror, at mange af os har jo subvanligt, som subvanligt løbet sådan løbet rundt med tungen lidt ud af halsen for at nå til det her punkt, hvor vi virkelig skal hygge os. Hvad betyder julen for jer? Den betyder meget. Øhm, og i tak med, at jeg er blevet voksen, og det er for nogle år siden, og blevet præst, så betyder den jo noget på et, et helt fundamentalt niveau hvor den jo tidligere i livet mere var forbundet med ferie og familie, hygge osv., så, så er den jo nu blevet udgangspunktet for øh, virkelig mange af de tanker, jeg gør mig om livet, fordi at det er der, at øh, kristendom bliver øh, sat i værk i verden, og hele, menneske, hele menneskelivet bliver sat i perspektiv. Og det betyder for mig, at jeg hver eneste år til jul, udover hvor jeg skriver prædiknerne og kommer alle tankerne igennem grundigt igen, og synger salmerne, ikke mindst, at, man, at jeg får tingene sat øh, på spidsen. Og Det tror jeg, det gælder mange mennesker at man får tingene på spidsen når det bliver jul og nytår, men for mig er det ganske udbredt at jeg spekulerer endnu grundigere over hvem jeg. Så nogle helt andre lag efterhånden som du er blevet ældre, Katrine, hvad betyder julen for dig? Jamen øh, jeg kan jo også jeg tror at, altså jeg tror at julen forandrer sig som man bliver ældre. Det er jo det man øh, og det, julen er jo sådan et et årligt nedslag. Man kan altid huske, hvor man var sidste år, og i hvert fald også for 10 år siden. Måske også for 20 år siden. Altså, fordi man går jo og gør de samme ting, og dog gør man ikke. Og, øh, og for mig er, er julen jo, altså simpelthen, som jeg er blevet mere voksen menneske, også blevet så afgørende i sit udgangspunkt i kirken, i kirkens rum. Sådan var det ikke absolut, da jeg var ung præst. I det hele taget, man må altså huske at give alle de unge præster en krammer, fordi de er jo øh, sendt øh, ind i, i kjole og krave, øh, øh, på en måde, hvor man ikke altid har sin erfaring med sig. Øhm, så det kom i hvert fald til mig, og jeg er kun vokset over år, i hvor høj grad af salmerne, som også Syrine siger, og også det at, at Christ, altså, juleevangeliet er afsæt for hele kirkeårets forkyndelse. Øhm, det ligger så smukt, det juleenglen synger mm. julenat. I dag skal vi tale om... Både det håbløse i, at vi forsøger at gøre alt perfekt omkring julen. Vi skal tale om vigtigheden af julebudskaber som kærlighed og barmhjertighed. Men først så skal vi lige dykke ned i en lidt festlig kephest eller måske bare en tom tradition. Ja, så er det blevet en tid til at tænke på juleforresten. Ja, det var Sali Kirsten Hyttemeier, som viser os, hvordan vi skal blive klar til årets julefrokoster, som vi danskere jo elsker at gå til i løbet af december, og også her mellem jul og nytår. Lad os lige prøve at komme lidt i stemning. Rundt ja, det de her pumpede julefrokoster, Katrine, det er en tradition, du ikke helt forstår. Hvad er der nu galt med julefrokoster? Jamen, det er for det første aldrig galt at samles med nogen, man har det sjovt med. Altså, så er det sagt, om det så hedder en julefrokost, eller hvad for en frokost, og sådan, det skal bare lige siges. Men julefrokoster er i hvert fald i, i, i de øh, årtier, jeg har været indlagt til det, især i mit øh, professionelle liv. Fordi i familiens øh, skyde, der kan man jo have traditioner, som glimrende kan give mening. Men jeg tror bare, at jeg, som jeg er blevet ældre også, er blevet mere og mere nærtagende med sammenkomster, der ikke rigtig har en relevans eller har et nærvær. Og der synes jeg, at jeg har lige præcis på vej hen til det her program, gået og tænkt over, hvornår jeg sidst var til en julefrokost, øh, uden for min familie og vennekreds, som egentlig gav mening. Og jeg, jeg mener, at den tomhed, som traditionen vel engang har været udtryk for, måske har jeg tænkt, har der været en gang, hvor man på arbejdspladser havde brug for at ligesom lære hinanden lidt at kende, fordi det hele var meget stift, og det gjorde man aldrig, man kom aldrig privat sammen. Mm. Så var juletraditionen med, med at frokost der en fantastisk idé, men i dag synes jeg faktisk, at den er en problematisk idé. Jeg synes ikke mindst i det professionelle liv, jeg er selv daglig leder i min kirke, og vi har ikke julefrokost, og vi havde det sådan set ikke i mine gamle kirker, fordi, ja, altså den der forestilling om, at kolleger skal komme sammen og være private sammen, er det ikke lige præcis på arbejdspladser, at det er en kæmpe lettelse, at man faktisk er kolleger og er professionelle Og julefrokosten, mener, vi... mm. hele kanotation med julefrokosten er jo netop præcis blevet et eller andet mærkværdigt med, med, noget, med noget dans og noget Så du synes, vi skal, vi skal noget, skille sådan. vores liv mere ad det er professionelle og det er private? Ja, jeg synes i hvert fald, at vi skal være med. Ja, jeg synes, det er en befrielse, at der er en adskillelse af det professionelle og private. Serine, hvad tænker du om julefrokosten? Fordi er det ikke næsten en tradition, som er opstået? Det, det er klart, der er noget i familiens skød, men, men noget er måske også næsten, at julefrokosten er sådan et altså lyspunkt og fester og farver og i en mørk december uden en tung mening. Jeg er meget splittet omkring det, fordi mit hjerte er komplet enig med Katrine. Og jeg er... For mig ville det også være en lettelse, ikke at have julefrokoster, fordi at jeg er også, det har også noget at gøre med ens alder, jeg også, synes, jeg er nået til et stadie i livet, hvor visse ting simpelthen har overlevet sig selv i, i mit perspektiv, hvor jeg ikke længere synes, at det giver mening, og hvor jeg øh, virkelig kan mærke tomheden i det. Og jeg er også meget enig i det her med, at der er ingen, der siger, at man nødvendigvis skal som kolleger øh, have arrangementer, hvor man sidder og hygger sig sammen på den måde. Man kan sagtens fungere på en arbejdsplads alligevel, til gengæld har jeg også tænkt på, med min voksende træthed ved konceptet, at, at jeg ved bare, at der er mennesker omkring mig, for hvem det betyder noget. Yeah. Fordi at der er nogen, der ser en. der tolker det som en anden slags tomhed, hvis man ikke gør det. Og hvis man altid følger sit hjerte, som jeg kunne godt kunne have lyst til her, og sløjfer det, eller vender ryggen til det, eller melder sig ud så er der nogle andre mennesker, mange risikerer at svigte, som har et behov for, at den ramme stadig består. Men det er vel også en form for fællesskab, som nogen kan finde en mening i. Altså, jeg har egentlig ikke uh, tænkt på det som et aldersproblem, eller samt eller noget med, jeg ikke kan lide det nu, fordi jeg er blevet ældre. Jeg kunne heller ikke lide det, da jeg var ung. Og jeg kan stadigvæk huske jeg er her. Jeg har jo været i 20 år mindst det, i det hus. hus. Jeg kan stadigvæk huske så noget julefrokost her med det. Mm -hmm. Og man sad alle os øh, øh, spinatfugle som det hedder, og filancere, ikke? Og så alle jer der også var har fast. Og, altså, jeg kan ikke sige at jeg synes det egentlig var et meningsgivende samvær for nogen af os. Jeg oplevede ikke, og det måske jeg oplevede ikke at folk synes det var bravende sjov. Så du synes mere, det er sådan et påtvunget fællesskab? Ja, eller hvad? jeg synes faktisk, at jeg, altså, øh, jeg synes, at det øh, det, at jeg har vidderligt gået igennem i mit hjerne og prøvet at finde nogen, nogensinde, at det var morsomt. Og jeg har simpelthen ikke kunnet komme i <coughs> om det, nej, nej, nej, men når jeg siger allers øh, aspekt, så jeg var i, som helt ung praktikant i Danmarks Radio, ude i den gamle tv-byen ude i Søborg på sportsredaktionen. Der var julefrokosten, og det er den stadig, i det er en stor ting. Og da jeg var ung der i 20'erne, der ville jeg simpelthen ikke gå glip af den, fordi jeg havde sådan en næsten mytologisk forestilling om, at alt ting kommer til at foregå på den her aften. Og sådan er det, når man er ung, så er der magi omkring begrebet, fordi man tror, at her, her vil ske et eventyr, måske. Og at den magi forsvinder <laughs> jo med årene oh. unægteligt. Så derfor tror jeg, at der er, det er derfor, jeg mener, der er en, en alders et aldersaspekt i det, at der er simpelthen nogle traditioner, når man vokser men fra, nok, fordi altså man ikke længere er fascineret Men jeg synes bare, at det også er, og det er, altså nu, vi tænker på hele den glimrende MeToo-bølge, der er, hvor man netop med nedslag i julefrokostens den form for social samvær på arbejdspladser, og også øh, i teologiske fakultet var der også julefrokost der, hvor vi gik for 100 år siden, du og jeg. Jeg mener, og det, der, der kommer sådan ligesom en, en der kommer en tone ind, som ikke er sund for nogen, og hvad jeg egentlig synes, den forventning, man også kan have om, at alt foregår der. Egentlig, hvad er det for noget, der foregår der? Var det egentlig noget, der nogensinde var en, var en særlig god idé, at professoren nej, nej, men det er jo præcis, stod og kysset uddinen i nakken? Det er jo bare barnets altså, forestilling, ja, okay. om at alt foregår jo. der. Er jeg stopper mås... jeg lige på selve julefrokosten og spørger til, sådan i, i øvrigt traditioner, vi har opbygget omkring julen, som I anser for ret tomme, er der nogle andre nedslagspunkter, hvor I synes, det er også noget, vi er begyndt at gøre, uden at have nogen dybere mening med det? Jamen på nu her. Det er sådan her, at til jul i december måned, der holder alle traditionerne generalforsamling. Der er så mange forskellige traditioner, alt efter hvem vi er hvor vi er færdigheds. Og vi ved alle sammen, kender alle sammen til, at lige pludselig hen over år, så var der noget, der tabte mening, fordi fællesskabet ikke rigtig længere var der. Det er været, det begyndte engang, det er også det, jeg siger mindeligt med julefrokoster, der giver mening, der var et eller andet samvær, der skulle til. Men når fællesskabet, når nærværet med hinanden ikke er der, så tømmes traditionerne for mening. Og, det er, altså så kan, og så er det, jeg ikke kan forstå, hvorfor man ikke bare aflyser. Jeg vil gerne spørge jer til en ting, om jeg har tænkt på i forhold til det der med, hvor, hvor meget dybde man ligger i de traditioner, man deltager i. Der er jo også rigtig mange mennesker, der går i kirke julaften, som ikke plejer at gå i kirke julaften, og som måske mere er der for stemningen og traditionen, end måske øh, sådan, rigtig hører efter dybden af ordene. Hvordan har I det med alle de mennesker, der kommer ind i kirken i juleaften, som ikke plejer at være der? Altså, jeg har det ingen problemer med det. Det er Man skal altid huske, at folkekirken er jo ikke et sted, hvor man sådan prøver at kvalitetsstemple folk, der kommer, eller rensage deres motiver for at være der. Så juleaften er jo en sted, det, det, er en, det er en aften, hvor det falder mange mennesker naturligt, og så er kirken bare glad for, at de kommer. Mm. Og jeg vil også sige, at det er rigtigt nok, at man kan ikke vide, hvor grundigt det hører efter, men min erfaring er, øh, ved, at, ved at stå på prædikestolen den 24., at der er utrolig stor lydhørhed i rummet. Så man har også en anledning til, som præst, virkelig at få sagt nogle ting til mange mennesker, og de hører efter. Det er det bestemt min erfaring. Man skal ikke skille ud på dem, der kommer. Nej. Nej. Torine, vi skal videre til din kæppes, som ligger lidt i forlængelse af det her. Det med at huske på, hvorfor vi, vi gør nogle ting. Din kæppes er, at vi typisk i dag opfatter julen som kærlighedens og barmhjertighedens tid, men uden helt at forholde os til, hvordan de her begreber er blevet så grundfæstet i os og i vores kultur. Hvad er det, du synes, der er problemet? Problemet er, at... I en sekulær kultur som den danske, hvor vi har den her store kristne tradition, som alle har en eller anden form for fornemmelse af, der er der en stor risiko for, ved julen, at fortællingen om kristendommen, som er meget fokuseret på det milde, og det venlige, og det betryggende, øh, at det kommer til at, at fylde uforholdsmæssigt meget i danskernes forestilling om, hvad kristendom er. Fordi selvfølgelig er kristendom øh, dybt knyttet til kærlighed og bremhjertighed, men jo også en... Øh, en meddelelse til mennesket om, at det har behov for at blive frelst, Og hvis ikke man øh, sætter ord på det behov, og dermed sætter ord på det, som skal frelses ind i os, eller som vi skal erkende eller anfægtes af, så bliver meddelelse simpelthen for, for nem. Er det syndigheden, du der taler om? Det er eller? sidste ende syndigheden naturligvis, det her med, at mennesket har noget i sig, der ikke vil det gode, og at det er derfor, Jesus blev født i Bethlehem. Fordi at der er noget, der skal rettes op, og noget, der skal frelses, og noget, der skal som mennesker skal blive meget mere bevidst om. Så julens budskab kan godt blive sådan et medløberbudskab, hvor vi bare bliver opfordret til at elske endnu mere, end vi gør ellers, eller være endnu sødere, end vi plejer. I stedet for, at man også øh, går skridtet dybere og siger til den enkelte, øh, det er også julen, I julen du skal grænske dit eget indre for, hvad der er, hvad der er på færre Ja, for du begyndte med at sige, at julen netop var blevet det punkt på året, også hvor du, du i, vendte tilbage til de her store tanker. Ja, hvad, hvad er det for nogle tanker, vi med fordel kan, kan gøre os? Hvad er det for nogle refleksioner, vi bør have i julen? For det første bør vi have den refleksion og spørge sig selv, hvorfor det var nødvendigt, at Jesus skulle fødes. Altså, det er sådan et helt grund teologisk spørgsmål, som de store fyrtårne har diskuteret altid. Hvad var grunden til det? Og hvordan kan mennesket skabe en selvopfattelse, der gør, at det gradvist mister indsigt i, hvorfor det var så nødvendigt, at Jesus skulle fødes? Og det er det, det, sådan nogle tanker, skal præsterne selvfølgelig sørge for og anspore til. Men det kan man også som et enkelt menneske meget nemt overveje med sig selv. Hvordan, øhm, hvad, er det, hvad er det i mig, der gør det nødvendigt, at Jesus kunne komme til verden. Og det er ikke bare, fordi jeg skal lære at elske, og blive bedre til at være sød og gavmild, og alt det, som vi typisk vil sige. Det er også, fordi der er noget inde i mig, der er gået galt i bunden. Men er det en, er det en misforståelse at sige, at kærligheden er det centrale budskab på julen? Nej, nej, det er ikke en misforståelse. For det er det centrale budskab i, i hele forkyndelsen. Men når det er sagt, så kan man... Altså, man kan også sige det sådan her. Der er en, en fin gammel domprog, der engang sagde, Hvordan skal Gud tørre tårene af dine øjne, hvis du ej retteligen har grædt? Altså, hvis man ikke har brug for Gud, hvad skal man så med ham? Altså, hvis du ikke, og det er en del af, af juleføkyndelsens øh, øh, opgave, også til den glade og, og, og, og, og mundre julekirke, der vælter ind og sådan. Nu skal egentlig bekræfte i, at, at de også ved alt det, de nu har lagt sig i selen for denne jul, egentlig har kasset to streger under næste kærligheden, mm. og så kører det. Ikke? Mm. Altså, at, at, der, at der er et budskab her, som henvender sig til det mørke, som alle mennesker kender. Og, som, og hvor der også udgår ondskab fra bestemt, men hvor der også er en masse ensomhed og kederærdighed. Og den kederærdighed, det er jo den Gud, så at sige, kommer for at lyse ind i og løfte op. Og nu kommer det. Det gør han jo virkeligheden ved at sige, du skal elske, vil give et bud, vi kristen har. Du skal elske Gud og du skal elske din næste som dig selv. Der kommer næste på Du skal elske de næste som dig selv. Men han siger først, du skal elske Gud. Og hvad betyder det? Det betyder, at du præcis i julekirken, eller ligegyldigt hvornår du sætter dig i den kirke, lader dig gennemlyse af, hvad Gud siger til dig. Og hvordan han, så at sige, sætter dig fri for det kedattighed, du har, og det mørke, og den fejl, fejlfølelse, du kan have, og alt det, der faktisk ikke fungerer derhjemme, selvom det ser meget godt ud i. Men jeg synes, det mørke, det er... I her taler om, og mm. i virkeligheden, når turde gå ind i det, er i ret stor øh, kontrast til i hvert fald den glimmerhjul, vi ellers øh, ser, hvor, øh, hvor alt skal være godt, og alt skal være perfekt, og alle skal være glade, og det skal være så hyggeligt, og, og vi, har, vi har næsten ikke noget rum i julen, til at sige, at der også er noget, der er mørkt. Ej, men det er jo derfor, der er så stille i julekirken. Det er jo derfor, der er så stor lydhørhed, den 24., når vi står der, Rina og jeg. Fordi der sidder man lige pludselig alle sammen skulder mod skulder, og vent op imod noget, hvor, hvor, der, hvor det er et øjeblik, uden nogen kan se ens øjne, er i orden at falde ud af alt glimret, og det er også derfor, og bare lige være sig selv. Ikke? Og det er også derfor, hvor du sagde før, Mette, det her med, om vi om vi overvejer, om, om de i hører efter i hvert fald i særlig høj grad. Og det er, som Katrine siger, det, det, det er en af overstanden til, at de gør det, fordi man bliver hurtig i kirkens anderledes rum, mindet om, at der er, er også noget i mig, der er enten mørkt eller trist, eller øh, selvoptaget, eller hvad det nu kan være. Så der, så, så der er en, hvis man griber det rigtigt an, siger, øh, eller rammer den rigtige stemning, så er det, så vil det være indløsende for de fleste, at julen handler om andet end glimmer. Men det er klart, at vi er pakket ind i det, gennem fjernsynet og gennem alt muligt andet. Men, men, men den direkte tale vil hurtigt afsløre for den enkelte, at der er andet på spil. Serine, du har også skrevet, at hvis vi, hvis vi glemmer det her med at bestræbe os på at finde ud af, hvad er den dybere mening egentlig med, at vi holder julen og husker på, hvorfra det kommer, så bliver vi i længden som menneske dårligere til for alvor at ære kærligheden. Hvad mener du med det? Der mener jeg, at det kristne, øh, meget vise meddelelse til mennesket er jo, at det er svært bare altid at elske af tilbøjelighed. Hvis man er underlagt troen på, at man skal elske, når det overmander en, eller man har lyst, eller det bare kommer øh, frem, så vil, man blive, så vil man elske for lidt. Fordi at kærligheden i kristen forstand jo også er noget, man skal beslutte sig for at udleve, og ikke bare skal tilbøjeligt øh, udleve. Man skal have sig for det, man skal opfatte det som en, en pligt at elske, også når man ikke har lyst. Og, man skal jo, og det er jo også det, der er næste... Hvordan gør man det? Gør man ved at ære Gud. Og ved at øh, sige til sig selv, der er en, jeg står til ansvar over for, også ud over medmennesket. Jeg står i sidste ende til ansvar for min skaber. Det er også på grund af meddelelsen fra ham, at jeg ved, at jeg skal elske, og der er ikke nogen vej udenom. Og så er det, som Katrine siger, så er næste kærlighed øh, selvfølgelig udløberen af det. Skulle mm. gerne komme medmennesket til gode men det er jo hele grundtroen på, at man er sat på jorden af en myndighed, man står til ansvar for, som gør det. Men, at... Katrine, hvordan udtrykker vi bedst det kærlighedsbudskab i julen? Fordi mange af os vil jo oversætte det til netop næste kærlighed. Ja, men det er, det, det er også fint nok. Problemet er, eller sagen er bare, den, at det bud, som, som vi får, det er altid... Altså, når Kristus siger noget, så er det for at lede os til glæde. Evangelium betyder glæde. Det er vejen til glæde, der bliver fortalt hele kirkeåret igennem, så når der bliver sagt, at du skal elske Gud, og du skal elske det næste, så er det i virkeligheden en forklaring af, at hvis du hører, hvad Gud har at sige til dig, og ser dig selv, måske på en helt anden måde, end du egentlig havde set dig selv, da du kom ind i kirken, der er der, der er en fris, den frisættelse, der helst skal komme af, at du hører, at Gud elsker dig, og at du elsker ham ved at høre, hvad han siger. Det betyder, at du bliver frisat til at kunne glemme dig selv i andre. Og det er det, der er næste kærlighed Det er faktisk at glemme sig selv i andre, fordi man har så travlt med at være med de andre, frem for at være så optaget af sig selv. Og mm. den frisættelse, det er jo en lykke. Det kan jeg bare, det jeg sidder og siger, det siger jeg nu, kan jeg mærke den julefred, der ligger i, at man kunne glemme sig selv og bare være med de andre. Og det er, det er, jo, det er, jo, også, det er jo en frisættelse af menneskets evig kredsen om sit eget følelsesliv. Ja, fordi jeg tænker, det er, jo, det er jo dejligt, når I sidder og siger sådan her, men helt praktisk, så helt vil man praktisk. sikkert sidde i, til en eller anden julefrokost eller julemiddag, der sidder sådan en onkel, man ja. er lidt irriteret på, og man ja. vil gerne udtrykke det store kærlighedsbudskab, men det er jo ikke altid helt det. Nej, fordi man skal ikke udtrykke det store Nå. kærlighedsbudskab. Det skal man bare lade ligge et øjeblik. Og så skal man faktisk glemme sig selv i at, at, at finde ud af, om der er noget andet, man kan fokusere på, end hvor irriterende han er. Den onkel faktisk måske også, hvor sølge, og hvor lille han egentlig er. Sender, når så når er voksen, så herre, herre Gud, skal han ikke bare have en krammer i stedet for. Vi giver onkel en krammer, og så, øh, så kredser vi lidt omkring det her med at glemme sig selv. Og det, øh, det, er, jo også, øh, det er jo også modpolen til noget af det, der ellers er ret øh, centralt, tror jeg, for mange i julen. Det her med, at man vil gøre alt perfekt. Man vil gerne have, at det er den perfekte julemiddag, det er de perfekte gaver, det er den perfekte stemning. Men Katrine, du har jo sådan et dejligt budskab til os, nemlig at vi er ikke perfekte, og det perfekte liv findes ikke på den her side af døden. Hvordan husker vi det i den, vores tidsalder? Jamen, øh, det, øh, jamen, det tror jeg sådan set, øh, vi alle sammen gerne vil huske på. Problemet er, hvordan man lever det. Mm. uden at være så utilfreds med sig selv. Altså, jeg tror godt nok, at der er meget, mange, der går rundt her i den tid lige nu, og kan have sådan en utilfredshed med sig selv og egne præstationer, kom, uskyndt komponeret med, at man også er utilfreds med de andre, der generelt ikke er taknemmelige nok. Fordi det er jo det, der også kan give stor forbedsning. Så jeg rejser så rundt og gør alt yeah. det her, og der er faktisk yeah. ikke nogen, der yeah. siger tak. Der er mm. ingen, der siger tak. Og, de, mm. og, og, jeg, og jeg har gjort alt for de her børn. Jeg har, øh, jeg har brugt hele mit arbejdsliv på at give dem... Øh, tøj på kroppen, og se nu bare, hvor utaknemlige de er. De kræver, og de kræver, og hvad. Altså, der er simpelthen så meget surhed i disse Og hvad skal man så lige tænke, når man bliver ramt af den følelse? Der skal man tænke, om der i virkeligheden er noget, hvor man i stedet for at være så sur og være så optaget af, hvad man selv skal have gjort, og hvad de andre ikke gør, så skal man måske hellere tænke på, om der er noget, man faktisk kan takke for. Simpelthen takke for. Takke, for at de er der, takke for at man selv er der, takke for at, at alt brændte trods alt ikke på, øh, kun noget af det, <laughs> og, <laughs> sådan, og at nogle af gaverne der var okay, og andre de var så helt mislykket skidt med det, altså det der med lige at prøve at se om der er noget man kan besinde sig på i taknemmelighed, det er i min øh, erfaring korteste vej til glæde. Der er også noget med at ikke ophøje enten konflikter eller småfejl til noget afgørende i det, du siger der. men altså, det er det, som... Altså, nu, nu, nu, nu siger jeg noget, der er provokerende uden for kirkens rum, men det, når nu Jesus siger det så tit, så kan jeg vel også godt sidde her og sige det til jer, at, at der er en meget kort vej til glæde følge Kristus, hvis man ser sig selv som en, der skal tjene andre. Hvis man simpelthen ser sig selv som en, der skal tjene fordi, øh, jeg kan høre det, jeg kan høre det, altså det er ikke for, at man skal være ydmyg overhovedet ikke, det er ikke på den måde, men man skal bare i sit indre se som, som en, der, der tjener livet og det, der skal til lige nu, og, øh, og hvis de så ikke er så taknemmelige, som de burde være, så, øh, nøj, så er der jo ikke noget ved det. Det har jo også noget at gøre med, øh, jeg er meget enig med det med taknemmelighedsbegrebet det kan virkelig være frisættende for en selv, at fokusere på taknemmelighed og man har næsten altid noget at takke for, selvom man kan være et presset menneske. Men det har også noget at gøre med, at man må spørge sig selv, hvad er motivationen for, at jeg gør det, jeg gør? Og det der scenarie, Katrine hun, øh, beskriver med, at en af sine, nu har jeg gjort det, og nu har jeg gjort det, og passet mine børn hele livet. Jeg har ikke selv børn, men jeg kan forestille mig, at det er et stort arbejde. Altså det her med, at man, at man sådan hele tiden holder regnskab med, hvor meget man har givet, mm -hmm. fordi man muligvis underbevidst, hvad vil jeg forventer skråstreget kræver at få det tilbage. Så millimeterdemokratiet, er, ja, ja, er der nej, også ja, ja, mange, der nej, opererer med i et parforhold? Ikke så meget eller? det, ja. men mere det der med, at man tror, at pointen med at gøre noget er, at man skal roses mm. for det og have noget mm. Mm. tilbage. Det regnskab er noget af alt i et menneskeliv, at man går rundt og har sådan en nøjregnende tilgang til sine egne gerninger. Og der sker det, at hvis man udfører eller udfolder den øh, det, det livsyn, så bliver man altså bare mere og mere bred og bitter. Fordi man får aldrig det hele tilbage. Og det, aldrig, det der, og det er heller ikke det, der er meningen. Mm, det, er det er nemlig, og det er derfor, at begrebet tjene er så vigtigt. Fordi hvis man ser sig selv som den, der er sat på jorden for, at det er meningen, du skal gøre noget for andre, punktum. Og ikke nødvendigvis noget tilbage. Så er det i sig selv frisættende, fordi så kan man kappe den anden del af regnskabet af. Serine, du har også tidligere skrevet om, hvordan kirkegård øh, forholdt sig <coughs> til, at at vi er i individets tidsalder. Ja, det må man sige, at han gjorde. Øh, og individet sig, altså, at det der med, at individet ser sig selv som det centrale, og derfor glemt sit forhold til, til Gud, men at det også er ekstremt trættende. Altså fordi, det, hvis man ikke har Gud at støtte sig af, så bliver det at have sig selv som centrum for alting, også råt og hårdt og øh, udmattende og nådesløst. Ja, yeah. jeg er slet ikke i tvivl om, at en, en del af, mange af de frustrationer, moderne mennesker slås med, og præstationskomplekser øh, og alle mulige ting, overdreven selvjagtagelse, har at gøre med, at vi har mistet en stor del af den her sans for Guds forholdet. Altså, at, som Kirkegaard vil sige, skal den i blive sig selv i forhold til Gud? Og at vi lever nu en tid, hvor den enkelte i højere grad bliver sig selv i forhold til sig mm. selv. Og det er simpelthen en udmattende bevægelse. Fordi man kan ikke være i sit eget selskab så meget, man kan ikke holde sit eget følelsesliv så intenst ud. Man skal simpelthen have blikket rettet den anden vej. Mm. Så jeg er overbevist om, at den, at den bevægelse er farlig at leve i, og at vi lever i høj grad Tror i Tror også, dag? det er derfor, der er så mange, der oplever julestress? Ja, ja, altså det... Ja, og, og julebitterhed, ikke? Julie, bitterhed, altså, fordi stress kommer jo også af, det kommer af mange ting, jeg skal ikke gøre mig klog på det her, men altså den der pres, som stress er udtryk for, den kommer jo ofte af, at man er ja, presset. Altså hvis jeg må lige supplere Serine her før, det er nemlig rigtigt, det er det, Kirkegaard øh, taler virkeligheden, vældig grundigt om, hvordan er, at der er fortvivlelse. Der er så bundløs en fortvivlelse, at man er fortvivlet, uden man selv endda ved, at man er fortvivlet. Når man ligesom æh, tror, at man skal bære hele verden i, i sin egen selvforståelse, altså at man også skal finde ud af, hvem man selv er, og jeg er sådan en, som altid er god ved mine børn, og jeg er sådan en, som aldrig bliver vred i juleaften, og jeg er sådan en, som aldrig snærer af nogen, og, jeg, mm. og så er man bare alt hele tiden noget, som man ikke vil være. Og så er det jo, at han kulminerer i denne, øh, og derfor vil jeg bare supplere, for han kulminerer jo så underskønt i den store bog, han skriver om det her, hvor han siger, at tro er at lade sig gennemlyse at, at, at, at kan man sige, at Gud er Guds ord. Og men Jeg det er tror, det, der er mange, øh, altså, der vil synes, det er enormt svært at komme ja, men, ud af sig selv og men, et andet sted. Men det tror sig. jeg faktisk er ikke er så svært, når jeg mærker julekirkens lydhørhed. Fordi Altså, du sagde tidligere, ja, men hvordan kan vi få det her med gråd og mørke til at harmonere med alt? Det glemmer Gud, øh, julen er udtryk for. Ved du hvad? Det er det, der er så forunderligt og vidunderligt ved at få lov til at stå med, med disse ord, som Sorina og jeg gør med, og med de kirker, vi har. Fordi der er ingen der går i kirke, som egentlig har lyst til at få sat to streger under det, man selv vidste i forvejen. At komme i kirke og blive korrigeret i sin selvforståelse og opdage, at hvis man lader sig korrigere, så ligger der faktisk en helt ny, let måde foran en at se det hele på, når man går ud af kirken igen. Det er jo altså, det er et stærkt vanedannende, skulle jeg helst sige, det har det været i 2.000 år. Og det når du spørger om det der, og det er der rigtig mange mennesker, der gør det, tror jeg også, Katrine oplever, at folk kommer og spørger, hvad skal jeg gøre, for at komme mm. til at tro? Det er, jo, det er jo det moderne menneskes helt store spørgsmål, fordi vi ikke arver, arver nogen praksis længere, så man skal ligesom opfinde det fra bunden selv. Og så er en stor del af svaret som Katrine beskriver nu, det er, og det er old, gammelt trick. Gå ind i kirken og sæt dig ned og lyt til, hvad der sker. Så vil du opdage, især hvis du øver dig lidt, man skal øve sig på at gå i kirke, praksis. ligesom man skal øve sig på at spille klaver, så vil du opdage hen ad vejen, at man kommer til at grunde gennemsigtigt, præcis som kirkegård siger, i den magt, der har sat en, og at man bliver løftet af noget andet end sig selv. Men det kræver at man øver sig lidt, men det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre for alle mennesker. Og jeg har en naiv Tro på, at flere og flere vil opdage, at det er en meget, meget stor berigelse i livet at have det rum at og gå ind i. Og nu vil jeg også til at gøre det, fordi jo mere individ bliver presset, som vi har talt om, og det skriver går også om, jo mere vokser muligheden for, at den enkelte faktisk kan komme til en besindelse, fordi man skal simpelthen have kræfter et andet sted fra. Og det kan man godt mærke i kirkerummet også juleaften. Det vil jeg lade være det meget fine øh, julebudskab, øh, der går ud til øh, vores øh, lyttere. De damer, øh, tusind tak, fordi I ville øh, tage tid til, til at, at komme kom. her i øh, den travle juletid. Øh, jeg håber, at lytterne ligesom har fået en lille ekstra åndelig julegave. Sorine Godfredsen og Katrine Lille. Øh, tusind tak, fordi I kom. Og rigtig glædelig jul. Glædelig jul. Også rigtig glædelig jul til alle vores øh, trofaste lyttere. Nyd julefreden derude. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og vi er selvfølgelig tilbage om en uge med en fremragende nytårssalon, hvor vi får besøg af spirituel rådgiver Rikke Hertz og videnskabsjournalist Lone Frank. Jeg lover, at det skal nok blive et meget interessant møde. Vi ses i Østergaards Salon.